Bueno, gaurko saio hau gure ligari dagokion bigarrena da. Honen bestez, bapateko saioari ekiteko bertsolariak aurkeztuko dizkizuet. Handik hizkin harttatik hasita iker Olabarrieta. barrieta bengo etxea. Josu Olano Orlando Arreitunandia Hoyer Arvina Jonunai ASP Beñat hori Oiane Perea eta Josu Kanpo. Hau egidira, gaurkoan bertxolariek egin beharreko lan puntuagarria. Taldeko batek, beste taldeko batekin ofizioka sortziko nagusian iruna bertso. Taldeko batek, beste taldeko batekin ofizioka sortziko txikian iruna bertso. Bakarka, lau oinak eman da, bi bertso zortziko txikian. Bukaera eman da, zortziko nagusian bertso bat. Bina punturi erantzun zortziko txikian. hitz bat eman da, bertso bat, nahi den doiutan aurrian. Eta bukatzeko, taldeko hiru lagunen artean, gaia eman da, iru kopla, santima bine trikitilariek lagunduta. Txalo bat trikitilari Lan puntua garriarekin hasi aurretik bertsolari bakoitzari agurbana eskatuko diegu.